Això, amics, de dia a dia està fet. Ja vos ho havíem anunciat, avui estiríem ben acompanyats per dos amics, jo diria que de tota la vida. Eh, hem crescut eh, de vorells, perquè primer varen ser eh, un grup, després un altre, després en solitari, després eh, ara en projecte MUT. Vull dir que els han vist créixer, els en vist néixer, els en vist créixer i els han vist triomfar per tot arreu. Eh, són en David Serra i en Joan Barber. Són Projecte Mut. Pel Pacífic Oriol. Estam escoltant una cançó preciosa, començat amb un so molt bucòlic, Mol nostre i és que és un diguem un poema de Marià Villangómez, adaptat eh, i musicat per ells mateixos i és que realment dins aquest nou disc que presenten hi ha les seues arrels les arrels de la terra La casa cúbica i blanca ja vàrem fer la presentació de No t'estim, eh, diguem que és senzill, eh, per tot es sent, per tot s'escolta, tothom se l'estima, a pesar de que diu No t'estim, però és que m'ho estimam. David, bon, Hola, dia. bon dia, com estàs? Mol content d'estar aquí. Perfecte. Avui. Joan, bon dia. Molt bon dia. Jo... Sé, per lo que he llegit, perquè ja vos coneixia de petits, que vareu començar, que dueu calçons curts anant a l'escola eh, de música, tu, Joan, també, o sigui Correcte. que és l'escola municipal de música, mm -hmm. llavors l'Orquesta Sinfònica, mm -hmm. vull dir que jo crec que les vostres mares, en vés de donar-vos biberó, ja vos dava un, una flauta o... Partitures. O, o partitures. <ríe> <ríe> bueno, la veritat és que sí, m'us coneixen de fa molt de temps. Jo me'n recordo quan era petitet que anava a seguir o quan feies el nostre camp, Mira, la <laughs> la mira, la Maribel, és que estàs amiga de seva mamà. I jo no Maribel a la radio. sa -er un irà mòbil que teniu un, un Aquell, peu jo enorme, gros que tenia un familià. bons records. Exacte. Eh, això mateix. Sí. Ben, altres tenim molt bons records de perquè quan vareu començar eh, merengue, amb, amb aquelles èpoques que venieu que necessitàveis Escaló dels nostres oients. Home, tant. amb, amb tantes aquelles cançons de, de del vostre primer grup i, clar, llavors nosaltres estem molt contents de les vostres visites, però de llavors han passat moltes coses L'altre dia, bueno, fa quatre dies que vareu venir aquí, que vares venir David amb en Omar amb en Juan Marredondo que en Rafa vos feia una entrevista motiu de la despedida de 21 anys, em sembla que eren 21 anys d'estàtues de sal, sí déu un do el que es va armar allí un nhi do el que es va armar allí Va estar allí. bé, una festeta eh, Jo no, no hi vaig ser perquè aquell, aquell dia estava fora però els meus fills hi anar-hi i bueno es bareaven per estar de vore d'altres per sentir el que sentia en aquell concert va ser apoteosi Devia ser per estar lluny d'altres No, no, no Deu ser de manera particular no sí. ho sé Però en teniu una a un, no? Sí. Bueno, sí, com a sí. mínim. Ui, Déu meu! Com ja, comen ja començam, ja començam. Bé, eh, no estem aquí per parlar d'Estàtues de Salt, que és una història ja que queda endarrere, però de ser que supos que ha quedat un segell molt, molt marcat. Home, sí, tenim molt bons records i i aquesta despedida així pues, amb totes el calor i el recolzament de sa gent i dels mitjans també de comunicació doncs pues, ens eh, van quedar amb molt bon gust de boca clar que sí, Exacte. això per sempre història dins el nostre cap dins de la nostra memòria i, esper i esperam que també dins la memòria de, dins els cors de, de tota sa gent no? Resonadors segueix allí en peu, segueix viu, sí, segueix viu sí, sí, i, sí, sí, sí. i candent, o sigui que ens sí. ho en en en caliu. Eh? Sí, fem poquetes coses perquè és molt complicat, ja ho saps, que ja. és molta gent i molt de giro, però sí, sí, seguim vius i encara alguna col·letada farem. I ara amb aquestos satèl·lits, col·lecció de satèl·lits, que n'hi ha molt de satèl·lit, eh? N'hi ha 14, sí n'hi ha més. Legalment. No ja vull dir d'altra classe de satèl·lits, que n'hi ha molts, però ah, sí, completament bueno. aquests 14... Ah, sí. Sí, sí, sí, ja sé sí, sí, sí, per ja. on va, ja me'n parlarem d'això, si vols. Però aquests 14 satèl·lits crec que estan molt ben triats. Bé, bueno, eren els que destacàvem per, per si mateixos, no? I, i bé, bueno, sempre volíem fer... Sempre que feim discos al projecte Amú volíem que posar-ne més. Lo normal, o habitual són 10, 12. Mm. Nosaltres amb aquests hem posat 14, cosa que en el primer i en el segon em varen posar 16. Eh, bé, bueno, en el primer hem de comptar ni n'hi havia dos extres, eren 18. Però, bé, bueno, sempre m'ho s'ha agradat donar, donar quant més producte millor mm. des del que, que piga, no? Ja, producte... Quan, dius que donar quant més millor, però en aquest cas és quan més millor, però bo, això de qualitat. Sí, de això, qualitat. De, si no no de nou, rellenar entreu, per rellenar. No, exactament, no, no, no, això m'os estimam més fer-ne una de 8 de 9 o, mm. o, o alguna cosa així, no? però vamos, quan les posem és perquè pensàvem que, que mereix la pena. Teniu un recolzament molt especial, perquè aquí, com dèiem en el començament, heu tingut molta cura de les vostres arrels, Uh, teniu gent que vos recolza d'aquí heu tingut cura també de posar poesia dels nostres poetes, dels nostres mestres, de gent jove amb moltes aspiracions. Això també. Eh? Sí. O sigui que jo crec que heu fet un bon treball. Moltes gràcies. Ara, doncs, bueno, com està molt calentet, doncs estem rebent crítiques i, bueno, per ara, més o menys bones, no? que també són acceptables les altres, per supost, només faltaria. Uh, sí, molt contents i ja, i ja veurem efecte que causa. No? Ara acaba de sortir fa una setmana i poc, així que, bueno, ja dirà bé una mica el que mm -hmm. pensa la gent sobre això no? Molt bé, uh, Joan mm. el que, pense... que vos va costar mm, introduir la vostra música, clar que no era en català tampoc, mm. era en castellà sí. i era més difícil d'introduir sí. dins dels països catalans, per exemple mm -hmm, mm -hmm. dins de la llengua catalana sí. però uh, qui s'ha trobat esforat, qui s'hau trobat la uh, drecera per introduir-vos jo crec que, no, no, i, i en la línia del que dius, quasi que no, és que a mi estava molt clar, jo crec que el que faltava era, era agafar-lo, perquè uh -huh. realment l'únic que hem fet en aquest últim any és es fer molta, molta, molta feina, i invertir-hi temps, invertir-hi sous, i invertir-hi molta energia, i realment estem recollint ara una mica els fruits, uh -huh. i això ens dona una mica ànim per, per seguir endavant, i per i per continuar aquesta lluita, entre cometes, perquè, clar, com dius tu, a uh, Catalunya els grups que són de lliu tenen més fàcil, només que sigui logísticament, ells ja estan allí més propos uns dels altres, yeah. nosaltres cada volta que hem d'anar cap allí ja sabeu com estan els preus dels avions i els horaris... Això és per, per, sí. per escriure-hi un llibre. Sí, o Les... dos. O dos, sí. francament. Però ho teniu ja més a mà, o sigui, ja teniu un gabinet de premsa a Catalunya a Barcelona, a Baia, mm -hmm. ja teniu uns contactes exquisits, vull dir que teniu deixeu-m'ho mirar on és teniu ja tres actuacions a, a Barcelona mm -hmm. uh, Reus, concretament el dia 7 el dia 8 a Girona sí. i a Barcelona la sala Biquini la sí. eh, sí, sala sí. Biquini que no, no és, mítica, tothom, no és tothom que pot actuar la sí. sala Biquini i a més, tocam eh. el dia, dia del seu cumpleany perdona, que dius sí, eh? això, no, això és, és sí, el millor regal em volen fer sortir a tocar en bikini. però <laughs> Encara, encara en no gaire, no hem trobat, de tanga, no hem sí. trobat el leopard. No ho han acabat de deixar bancar, no sé, en tanga farem. de leopardo. Estaria bé, eh? eh? i se tira tot davant. Què trobes? Què trobes? Ei. No, no. Espantós, espantós. Sí, sí, ho seria, <laughs> sí, sí seria. Sí, Escolta, escoltau, i a Ibiza quan? A Eivissa molt prontes, supos que seràs més de novembre també, però Ui. no ho tenim molt clar, però sí, Miram de... està quasi-quasi és... i ja us direm on és. Ja perquè... podeu venir aquí a fer un cabussó, dir-vos-ho, <tose> perquè no tenim més que escoltar una miqueta d'aquesta cançó, una cançó d'una lota molt estimada, sí. eh, que és molt dolça, sí. que és un talent... Eh? Sí, oh ho és, oh ho és eh? I que mos, eh, mos deixaran escoltar en Rafa mos posarà aquesta, aquesta cançó que, sona, que comença a sonar així M'has dit que es crida Com, com es denomena aquesta cançó? S'anomena eh, Vertical, vertical. vertical. Well, no, vull, vull afegir una cosa Vertical, vertical. vertical és una al·lusió, diríem a... Parla sobre la igualtat de sexes De sexes, no? exacte o sigui, Que sempre siga en vertical i en paral·lel No un dels altres, en horitzontal no? Exacte I bé, bueno, fem una miqueta alegoria en això, no? Exacte. Com, escoltem una mica. Ana Maria Teresa. Ja sabeu que estem a les ràdios limitat, portem ja bastant de rato parlant amb aquests dos bons amics, amb en David i amb en Joan, i el que vos recomano, el que vos quasi deman, que que compreu aquest disc, que ja està a la banda, no? Sí, ja, ja, està... dimarts, dimarts passat, dimarts dia passat. 22, ja està a la banda, sí. O sigui que comprem aquest disc, que així contribuirem a que dos professionals eh, puguin veure la seva il·lusió complida, que és que que vos sentin que, se, que vos sentin que sí, vos sentin però en tempestes en, no. dos, en, en dos sentits que m'ho sentin, sentin. Que m'ho sentin, exactament. Sí, sentin i sentin. No, no, no, no allò que que un se'l descarrega o que van a YouTube i escolta... No, que un es pugui agafar el disc quan un té ganes de sentir bona música i poder-los sentir, en tots els sentits que té esa paraula. Eh? Me sentiu? manteneu manteneu, Veritat? Sí. Perquè això es projecta molt. Superposadores... <'hi> calunes unes disolles amb una confirmació. Tenia cura curiositat. Un dia estava escoltant Ben i escoltant TV3, que és l'o quasi l'o habitual que escoltam a casa i vaig sentir un anunci de la promoció de Cinema 3 de Cinema 3, de la tardor que bueno, van fer en cada estació fan les seues promocions és una de les vostres cançons és una de les nostres cançons ah, les que llesta la... que som ah. Ah, ah. dic això són en David i en Joan sí. això és projecte MUT ens sí. va fer molta il·lusió o resonadors, no, no, no vaig ubicar bé la cançó bé, no, eres, eh, Érem altre, era, era, era, éreu altres sí, amb, amb volers, estem amb voler i en barxiulet i xò i bueno, mes va fer molta il·lusió veure-el, sí. uh -huh. o sigeu, vaix com esteu cresquen com com els pobraços ara d'aquí quatre Ui, dies que voi plou. Quina gana, quina gana, que Sí, no, ojalà no. que no s'aturei. El eh, eh, no és això, no i... Ei, no, no vos vosatureeu, no vosatureeu perquè esteu amb un moment de glòria, però que vos gouu correcte, eh? Vos ho currat, i lo que vos queda, <ríe> sí, David, Joan, eh, molts d'èxits amb aquest... Eh, que ja en parlarem un altre dia, de satèl·lits, d'aquests <ríe> <De> que, <ríe> que, sí. que estan per sí. i que venen sí. a emprenyar. Aquí, aquí bueno, són dos, aquí, aquí ja, són dos satèl·lits, <ríe> també. Sí. No, idò, aquesta, aquesta és una mostra del que... Podeu adquirir si teniu ganes d'escoltar bona música i d'ajudar en aquests dos artistassos que fa molts anys que coneixem, de que molts estimam i que els apreciem. En Joan Barber i en David Serra, projecte MUT i amb, aquests, amb aquesta col·lecció de satèl·lits. Moltes gràcies per verbengut i gràcies molts d'èxits. Gràcies, gràcies a vostre cari. Gràcies a tots. Amb una confirmàn al món tot, molt pics com han sido en si, ca muntanya de dos dos